Četvrtkom On je sin vrhovnog boga, ali nije plod ljubavne veze. Njegova majka rodila ga je inata prema svom mužu. Ružan je, šepav, sakat. Njegova majka stidjela se njegove ružnoće i bacila ga je solimpa. A opet on je bog, tvorac remeg dijela i magijskih čuda. Svom je ocu iskovao munju s kojom je ovaj pobjedio strašnog tifona, čudovište sa stotinu zmajske glava. Svo je majku zadivio nakitom koje je izradio. Ahilu je napravio štit. Bogovi su se bojali njegovih čarobnjačkih moći. On je hefest, bog kovač, bog metalurgije i vatre. Vi emisiju Povješ četvrtkom, drugu u nizu o počecima metalurgije. Danas ćemo govoriti o šepavim bogovima kovačima, o počecima serijske proizvodnje i o nastanku željeznog doba. Naš sugovornik je profesor dr. Aleksandar Durman, socijekat za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Hefest je sin Zeusa, vrhovnog boga starogačke mitologije i boginje Here, Zeusove supruge. Prema starogačkom pjesniku Hesiodu, Hera ga je rodila bez ljubavne veze, u inac svome mužu. Hefest se rodio slab i ružan, majka Hera ga je zgađenjem bacila s Olimpa. Bio je tako ružan da joj se gadila njegova pojava. Hefest je pac Olimpa preživio, Robert Graves u knjizi Grčki mitovi piše... On je ipak preživio ovaj nemili događaj bez tjelesnih ozljeda, jer je pao u more, gdje su ga prihvatile Tetida i Eurinoma. Ove boginje nježna srca čuvale su ga u pećini pod morem, gdje je on osnovao svoju prvu kovačnicu i odužio im se za dobrotu pravećim svakovrsne ukrasne i korisne predmete. Jednoga dana Hera sretne Tetidu, koja je slučajno nosila broš napravljenu u Hefestovoj radionici i zapita... Za ime svijeta, draga moja, odakle ti tako izvanredan nakit? Tetida je malo oklijebala s odgovorom, ali je Hera iz nje izmamila istinu. Odmah je vratila Hefesta na Olimp, gdje mu je osigurala mnogo bolju kovačnicu s dvadeset mijehova koji su radili danju i noću. Hephaest je uživao u svojoj kovačnici, izmirio se s majkom, oženio se s boginjom ljubavi, prekrasnom Afroditom, ali onda se sukobio sa svojim ocem Zeusom. U svađi između Zeusa i Here, para koji se inače često svađao, Hephaest je stao na stranu majke. Kakve su bile posljedice tog čina opisuje Robert Graves. Hefest se u tolikoj mjeri izmirio s Herom, da se drznuo predbaciti Zeusu, što je dopustio da ona poslije neuspješne pogune visi s nebeskog svoda pričvršćena uz zglobove. Ali bilo bi mudrije da je šutio, jer ga je razbješnjeli Zeus ponovno bacio s Olimpa. Padao je cijeli dan. Kad je pao na zemlju na otok Lemnos, slomio je obje noge, pa iako je bio besmrtan, jedva da je bilo života u njemu kad su ga otočani pronašli. Kasnije, kad mu je bilo oprošteno i kada je vratio mjesto na Olimpu, mogao je hodati samo pomoću zlatnih štaka. Hefesta su boginje voljale zbog naušnica, narukvica i kopči. Homeru Iliadi potanko opisuje štit kojeg je Hefes napravio za Ahila prije njegove borbe s hektorom. Zeus je od njega zatražio da mu od zemlje napravi Pandoru. Ona je nastala kako bi se kaznio promete zbog toga što je ljudima podario vatru. Herfest je posebno bio vješt u izradi opreme za vezivanje, lanaca, mreža, spona. Heri je darovao zlatno prijestolje koje imalo nevidljive spone. Kada bi boginja jednom sjela na to prijestolje, više se nije mogla osloboditi tih nevidljivih spona koje izradio njezini vješti sin. Nijedan bog nije uspio osloboditi Heru tih nevidljivih spona. Izlaz iz te situacije našao je bog Dionis koji je napio Hefesta i onda ga odveo na Olimp kako bi oslobodio svoju majku. Homer u sedmom pjevanju Odiseje ovako opisuje još jedno od glasovitih hefestovih dijela, dvore kralja Alkinoja. Kada Odisej stupaše u dom slavni Alkinojev, dugo stojeći u srcu mišljaše prijeno na prag mjedeni kroči. Kako no sunce mjesec, takvim se sjajen dom ju načine kralja Alkinoja visoki sjao. Mjedeni su se zidi protezali sa obje strane, od praga pa sve do konca, a optok pod nada biježe. Tvrdu su kuću vrata iznutra zaklapala zlatna, srebrni dovratnici u mjedenom stajahu pragu, gornje je prag od srebra, bio je od zlata bio, na obje strane zlatna i srebrna pseta, koje je bio hefest, načinio umom, vještinom, da ju načini kralju Alkinoju čuvaju kuću i da besmrtni budu i nikada im ne dođe starost. Hefest nije samo gradio kraljevske dvorove i izrađivao nakiti i oružje za smrtnike. On je poput božanskih kovača iz drugih mitologija kovao oružje za bogove. U egipatskim mitovima ptah, bog lončar i bog stvaranja, iskovao je oružje kojim je bog Horus pobjedio boga Seta. Božanski kovač Tvastr Indrije izradio oružje za borbu protiv vrtre. Hefest je Zeusu izradio njegovu munju. Hefest je bio koristan bogovima, ali ih je i plašio. On je bio bog vatre, kovač, čarobnjak, onaj koji vezuje i razvezuje. On je bio i bog poroditelj, uz njegovu pomoć Atena se oslobodila iz Zeusove glave. O toj moći pjeva Homer u osmom pjevanju Odiseje. Hefest je bio oženjen za Afroditu, ali ona ga je stalno varala s drugim ljubavnicima, prije svega s bogom rata Aresom. Kada je čuo za Afroditin preljub, Hephaest je odlučio uhvatiti dvojec na dijelo. Kada srdobolnu tu hefesto začuje, kažu, uđe u kovačnicu u duši misleći o zlu. Veliki nakovanj, panj navalivši, okove stane, nerazriješive on, nepolomljive kovat, da čvrsto ono se uhvati dvoje. Kada je Ares primijetio da je Hephaest otišao iz svog doma, Odmah je krenuo naći se s Afroditom. Kada su se našli, Ares i Afroditi rekao da Hefesta nema i da bi oni trebali leći u postelju i veseliti se. Dvojac nije slutio da je Bog Kovač nešto napravio s posteljom. Homer pišu. Ares joj reče, a njoj baš milo počinu dviješe. Oboje uđu u krevet i zaspe. Hefesta, vještaka, umjetni okovi, tad ih sa sviju obuhvate strana, da već nijednog uda ne moga maći ni dići. Onda opaze tek, da se nema izbjeći kamo. Njima se približi tad rukotvorac, preslavni Hefest, jer se vratio prije no ode na Lemnoski otok, i kući pođe svojoj Hefesto u srcu bolan, stane pred vratima sobe, a bijes ga obuzme divlji, i povikavši strašno prizove bogove tamo. Oče, o Zeuse i drugi oblaženi bogovi i vječni, dođite amo da tužne, neprilične vidite stvari, kako Zeus ovak čiji Afrodita sramoti mene koji sam hrom, a ljubi Aresa mrskog. Bogovi su se okupili oko Hefestovog kreveta i prasnuli u smijeh, kada su vidjeli Aresa i Afroditu sputane nevidljivom mrežom. Samo se Poseidon bog mora nije smijao, jer je znao da dvojac iz te zamke može osloboditi samo Hefest. Na Poseidonovu molbu on je oslobodio dvojac. Tom hromom i ružnom bogu drugi su se bogovi smijali, ali su ga se i bojali. Onet ko je mogao raditi takve čvorove, mreže, spone, mogao je zapovijedati, vladati, kažnjavati, umrtviti, smrtno pogoditi. Kako to piše Mirča Eliade u svojoj knjizi Povijest vjerovanja i religijskih ideja temelj te moći bilo je gospodarenje vatrom. Onaj tko obrađuje metal mora biti čarobnjak. Eliade piše da je Hefestovo podrijetlo staro. On je stariji od predhelenskog nasljeđa ili indoevropskih predaja. On je samo bog vatre. On je zaštitnik svih radova povezanih s gospodarenjem vatrom. A to je prema Eliadeu Prilično rijedak oblik magije. U ljudskoj povijesti dogodilo se nekoliko ključnih civilizacijskih skokova. Trenutak kada se čovjek počeo služiti oruđem i izrađivati ga, trenutak kada je počeo domaćivati biljke i životinje, trenutak kada je počeo obrađivati metal. Obrada metala promijenila je sve. S njoma je počelo raslojavanje društva, s njoma je počela trgovina na duge udaljenosti. I zato taj trenutak ima posebno mjesto u mitologiji. Onaj tko od neugledne grude stvori sjajan čvrst predmet smatrani u početku čarobnjakom, jer za to stvaranje stvaratelj je morao imati nadzor nad elementima i vatrom. To je bio najviši oblik magije. A opet, svi ti bogovi metalurgije bili su daleko od uglednih, glamuroznih božanstava. Hefest je hrom, ružan, nizak, odjevenu kratku tuniku bez rukava, na glavi nosio kruglu kapu. Taj čarobnjak vatre bavi se u isto vrijeme prljavim, napornim i opasnim poslom. Rana metalurgija nije bila za svakoga, bio to posao koje je mogao usmrtiti i obogaljiti. I na kraju, taj je posao s vremenom, prestao biti čaroban. Metal je nakon nekog vremena gotovo svatko mogao obrađivati. Govori profesor doktor Aleksandar Durman. Druga varijanta priče je, kaže se ovako, jedan dan se Zeus ne na Heru i je na nebesa. I sad ona visi tamo govori, niko ne može osloboditi osim sina Hefesta koji je metalur, koji zna kako će osloboditi od metala. I on to napravi, međutim, Zeus ljut na svog sina, što je napravio to, što je oslobodio mamu, baci ga su Olimpa i onda on tresne na otok Lemnos, i tamo onda nastavi svoj metaluški zanat i više se ne vrati na Olimp. A, Lemnos je u, u kasnoj prapovijesti, dakle u vrijeme a, ranije grčke civilizacije, još bio vulkanski otok, još se pušio o a, dim. I to se reklo da je dolje radionica, a da je to dimnjak Hefestove radionice. Dakle, vidite da je on bačen s Olimpa u onom času kad je prestao biti funkcionalni. Ja uvijek govorim, danas imate nešto u tom smislu vrhunskog majstora koji popravlja kompjutere. I vi sad radite, pišete, pišete, gledam kako ovi moji studenti okolo, pišu i cijelo vrijeme hipanika hoće im kompjuter stati i doktorat za glavice unutra. Nikog ga ne može osloboditi, spasiti to što je unutra osim nekog takvog vrhunskog stružja koji će ući u strukturu, izvući će vam ono i onda ga slavite kao Boga. Međutim, u onog časa kad taj kompjuter vam kaže, sam iskaže, ono kažu kao neka peta generacija, ka, kada on sam kaže, meni je zapelo to, to i to, pritisni to, to i to ili dodaj to i to, onda ćemo i te vrhunske stručnjake zapravo izgubiti kao što smo izgubili ove. Dakle, civilizacija koristi uh, upravo takve mah mahere u svojoj struci, dok im trebaju, kad im ne trebaju onda ih baci s olimpa. Prvi metal kojeg su ljudi počeli obrađivati bio je bakar, nakon toga došlo je zlato. Obrada ta dva metala nije bila opasna, relativno lako su se mogli naći i obrađivati. Opasnost dolazi s broncom. Vučedolska kultura koja je počela cvasti oko 3000. godine prije Krista odlikovala se kovačima i metalurzima. Na svom vrhuncu prostirala se na području današnjih 10 država. Ljudi vučedolske kulture naselili su se baš na područjima koje su obilovala rudom. Vučedolac je naslijedio tip metalurgije koji je ovaj dio Europe donijela badenska kultura oko 3500. godine prije Krista. Ta metalurgija temeljena je na posebnoj vrsti rude, takozvanim sinjavcima. U tim sinjavcima se uz bakar nalazila i velika količina arsena. Topljenjem te rudače stvara se slitina koja znatno povećava tvrdoću bakra. No, takva je metalurgija smrtno opasna. Arsen koji se veže uz vodiku, zraku, arsin, rezultira kranje otrovnim plinom, koji može biti koban već sat dva po udisanju.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 I zato su svi stari bogovi kovači, bogovi metalurgije i vatre bili hromi, šepavi i ružni. Svi ti bogovi koji su izašli upravo iz te arsenske bronce, oni su ružni, hromi, imate još čak i neki drugi dodatni problema, imaju patuljke kojim pomažu radionici koji su sa izrazito velikim falusima, Arsenija je afrodizijak. Dakle, Arsenije Afrodizijak, pa se onda to i to prepoznalo. Ali niste baš mogli Boga staviti baš da tako bude, jer bi bio potpuna karikatura. Međutim, on je vrhunski majstor. Međutim, on je jedini od zanatlija koji radi smrtno opasni posao tkalje, keramičari i svi ostali, rade nešto što funkcionira. Hoćete raditi ili nećete raditi, zdravlje na isti način funkcionira. Međutim, ovo nije tako. Ovdje očito dane brojite koliko možete funkcionirati. Tako da je bog metalurgije prvi do najvišeg boga. Ako je prvi gromovnik, taj koji nosi sjekiru, onda do njega njegov sin je hefest ili već kako ga u nekim prostorima drugima doživljavaju. Naime, imate dvije mitološke zanimljive priče. Jedna je, kaže, kad je Hera, žena Zeusova, rodila sina, Hefesta, kad je vidjela kako je ružan, onda ga je potajice bacila sa Olimpa i onda je on dugo, dugo padao i prije nego što je pao u ocean, zgrabila ga je Tetida i njezina sestra, Euronome, su ga sakrili u jednu spilju pod morem. Tu je devet godina učio metalučki zanat. Ali Euronome znači smrt. Dakle, on uči zanat kod smrti. A tamo mu pomaže patuljak, taj kedalion. Dakle, već od ranih procesa vidite upravo to. Nakon toga, kad se on naučio zanat, vratio se negde gore. Kad su vidjeli bogovi što on može napraviti, onda su ga odmah dobukli na Olimp. Sve je zaboravljeno. Izrada i upotreba oruđa dugo je vremena smatrana temeljnom razlikom između čovjeka i ostatka životinskog svijeta. Čovjek, mislilo se, jedini svjesno koristi oruđe, izrađuje ga i način izrade učenjem prenosi na buduće naraštaje. To se svaćanje promijenilo kada je Jane Goodall, britanska etologinja, objavila studiju u kojoj je pokazala da čimpanze upotrebljavaju i izrađuju oruđe. Slavni antropolog Louis Leakey, koji je zajedno sa svojom suprugom Mary Douglas otkrio ostatke homo habilisa, nakon te studije izjavio je da sada moramo redefinirati što nas to čini ljudima. Ivor Karavanić i Ivor Janković u knjizi Osvi čovečanstva pišu. Primati primjerice čimpanze u prirodi rabe čak i izrađuju različite alatke za različite svrhe. Grančicom love termite ili pak razbijaju ljuske orašarki kamenom ili drvom. Čini se da to uče druge čimpanze, što je kulturni fenomen koji ima regionalno obilježje jer je zamijećen samo kod nekih populacija. Tako neke grupe čimpanza upotrebljavaju kamen kao pomoć u određenim aktivnostima. Neke skupine japanskih makaki majmuna naučile su ispirati sjemenke i povrće. To su samo neki od mnogih primjera koji smanjuju jaz između nas i životinskog svijeta. Iako ne znamo koliko je star fenomen izradbe i uporabe alatki u čimpanzi, zanimljivo je zapitati se je li početak kulturnog i tehničkog razvoja ljudskog roda bio sličan. Za sada najstarije ljudske rukotvorine potječu s nalazišta Gona u Etiopiji. Tamo je iskopano tisuću nalaza, dosturko više skupljenojke s površine oko tih mjesta. Riječ je o odbojcima od kamena oštrih rubova. Na temelju apsolutnog datiranja zaključeno je da su ti odbojci stari između 2,6 i 2,5 milijuna godina. Prema nalazištu Oldowaj u današnjoj Tanzaniji, alatke koje se javljaju na nalazištima između 2,6 milijuna i 1,6 milijuna godina nazivaju se oldovanskom industrijom. Louis i Mary Leakey najviše su radili na tom nalazištu i oni su zaslužni za to ime. Veliki tehnološki skok u izradi alata i oružja dogodio se kada je čovjek počeo obrađivati metal. Obrada metala donijela je i promjenu u vjerovanju ljudi. Nalazište metala čovjek je smatrao čudesnima. Grude tog metala nisu bile mrtvi komadi. One su rasle u zemlji. Kao što to piše Pirča Eliade u svojoj knjizi Kovači i alkemičari, metali u planinama smatrani su sličnim biljkama, koji imaju korjenje, stabla, grane, lišće. Rudnik, nalazište metala je biljka skrivena pod zemljom. Metal u utrobi zemlje raste poput embrija. On raste i čeka zapravo završni trenutak da zemlja rodi metal, a to je zlato, savršeni metal. Onaj koji ne korodira, koji ne mijenja se kad izađe izvan utrobe zemlje. Međutim, metalurg, odnosno taj rudar koji je metalurg istovremeno, u ulazi u utrobu zemlje, nasilno iskopava a, tu rudaču, izlači je van i on zapravo na neki način ugrožava eto, taj magne mater. Ono što izrazito možemo vidjeti, dakle ako je cijeli proces počeo negdje možda sa 7.000 godina, sa i pol definitivno sa prvim rudnicima, u vrijeme bučodolske kulture sa 3.000 godina mi vidimo da je čovjek žrtvao djecu vezano u to iskopavanje utrabe zemlje. Naime, mi na Vučedolu imamo takozvani Megaroni kuću ljevača Bakra u kojoj se ljevalo. Ispod kuće metar i pol, ravno u, u dijagonali centralnog prostora, dakle neko prije nego kuću što je napravio, iskopao je grob i sahranio je petro dječice. A, male od par tjedana do pola godine, stavio ih je fino uredno u red i onda preko toga stavio kuću. Krajem 19. stoljeća u Africi, pa na dalekom istoku, vi ste imali, kad ste zapalili prvu peć, vi ste žrtvali dijete. Embrio, dakle, ste stavili u vatru, u tu peć, da bi proces bio uspješan. Ljudski embrio. Dijete koje je možda mrtvo rođenče, koje ste stavili tamo da se zapali sa prvim procesom ljevanja. Nakon toga je kao uspješan proces bio. Godine 1925. po prvi su put na zapadu provedeni tekstovi nađeni u Asurbanipalovoj knjižnici. je bio posljednji od velikih kraljeva Asirije. Vladao je od 668. do 627. godine prije Krista. Tijekom svoje vladavine u gradu Nininvi podignuo je i prvu knjižnicu. U njoj su bili pohranjeni tekstovi koji se smatraju najstarijim povijesnim tekstovima o dozrijevanju i usavršavanju metala.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 donijećeš embrije. Nikakav stranac ne smije ulaziti, nitko nečist ne smije ići ispred njih. Ti ćeš im prinijeti dužne žrtve ljevanice. Na dan kada budeš stavio rudu u peć, prinijećeš pred embrijima žrtvu. Postavit ćeš kadionicu stamjenom, prosućeš pivo kuruna pred njih. Zapalit ćeš vatru i staviti rudu u peć. U ovom babilonskom tekstu sporna je riječ embri ili kubu. Neki znanstvenici smatraju da riječ označava božanske embrije. Drugi pak prevode riječ kao jednu vrst demona. Riječ može označavati i minerale, to jest embrionalnu sirovinu koja će biti oblikovana u peći. A neki tu riječ prevode kao nedonošće ili dijete. Metal je sam po sebi nešto što je prvi puta zapravo promijenjena, ozbiljno promijenjena struktura Zemlje. Vi ste nešto izvukli u jednom obliku, kasnije ste ga istopili i dobili nešto drugo. Naravno, sa ovim idejom Arsena, tu više nije sigurno kao što je bilo prije. Vi imate nešto što je jako opasno, tako da je taj kuća Ljevača Bakra na Vučedolu je na posebnom brežuljku izdvojena od cijelog lokaliteta. Bolje rečeno, taj dio kuće je opkopan dubokim jarkom, 8 metara dubokim jarkom, da niko ne može doći do te kuće. Dakle, tu metalurg lijeva, a to je istaknuto prema Dunavu, tako kad pjetar puše, dakle, da to onda odnese ne preko naselja nego izvan i tu na taj način funkcionira. U Bosni vidimo da je čak metalurgi pogoni su uh, odvojeni po stotinjak metara od naselja u tim vremenima. Dakle, to je proces koji traje negdje, od negdje od 3.500 u našim prostorima do 2.500, nakon toga dolazi prava bronca. Robert Forbes u knjizi Drevna metalurgija piše da se povije po strane metalurgije može podijeliti na četiri stadija. Prvi je stadi metala kakvih se mogu naći u prirodi, grumeni bakra, nešto kasnije zlata, koji se obrađuju brušenjem ili gnječenjem. Drugi je stadi također stadi metala kakvih se mogu naći u prirodi, ali sada se oni obrađuju kovanjem ili sječenjem. Tako se obrađuju bakar, zlato, srebro, meteorsko željezo. Treći stadi, stadi rudače, gdje se metali sljubljuju u slitine. Olovo je srebro, bakar i antimon, bronca, mjed. Četvrti je stadi željezne rudače. Tu se ta rudača obrađuje u ljevano željezo, kovano željezo i čelik. čim imate bakre, morate onda razmišljati o ljevanju. Dakle, to je ljevanje. Bakre se može elementarnije prekovavati, raskovavati, ali rupu unutra je dosta teško napraviti, je puno jednostavnije ako imate neki kalup koji će onda osloboditi tu rupu za dršku, za sjekiru. Dakle, već u vinčarskoj kulturi vidimo i takve sjekire bakrene, dakle, ljevanje postoji. Međutim, svaka sjekira je drugačija, jer su rađene od drugačih kalupa. Mi imamo zapravo nekoliko varijanti lijevanja. Prvo imate kalupe koji su tako napravljeni kao nekakve kištrice, sandučići u kojima imate i taj trn od gline napravljen. Kad onda to salijete unutra, onda kad se skrutne metal unutra, onda to razbijete i onda izlačite van. Dakle, kalup morate uvijek razbiti da izvučete predmet. U nekim kasnim vremenima dolazi i taj e, kalupi e, koji se rade... E, takozvanim istisnutim voskom. Naime, vi napravite predmet od voska. Onda ga obljepite glinom, pustit da se ta glina osuši, to dugo traje, dok se glina ne osuši, onda zagrijete pomalo taj kalup. Naravno, morate imati neki otvor do voska. Vosak će kroz taj otvor izaći van kad to zagrijete i steći će i onda ćete u tu šupljinu uljevati metal. Međutim, da dođete do predmeta, morate razbiti. Dakle, sve je, svaki kalup je za jednokratnu uporabu. Godine 1897. Josip Brunschmidt, profesor arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i prvi direktor Arheološkog muzeja u Zagrebu, odlučio je privučen brojnim nalazima iskopati prvu sondu na Vučedolu, mjestu na desnoj obali Dunava. Skoro četiri desetljeća nakon Brunschmita, Robert Rudolf Schmidt iskopao je u Vučedolu ono što će dobiti naziv Kuća Ljevača Bakra. Pored te kuće, najdjen i najpoznatiji predmet s Vučedola. Taj predmet ovako opisuje profesorica Tihomila Teža-Gregel u knjizi Prapovijest. Taj bez premca najpoznatiji predmet iza lajka simbol vučedolske kulture zapravo je šuplja figura ptice nasađene na tri noge. Na glavi ima otvor što ukazuje na njezinu funkciju kultne posude. Njezin zatvoreni volumen možda djeluje pomalo strogo, ali izuzetno fina izvijena linija leđa i prijelazu rep pokazuju svu vještinu i nadahnuće drevnog vučedorskog umjetnika. Tijelo joj je ukrašeno tipičnom vučedorskom ornamentikom izvedenom rovašenjem, a na vratu se triput ponavlja motiv labrisa ili dvostruke sjekire. Taj najljepši vučedolski predmet postaće poznat kao vučedolska golubica, ali čini se da ta ptica iz vučedola nije golubica. Kada su je našli, arheolozi su je katalogizirali kao kokoš. Ubrzo je promjenjeno ime, postala je golubica. A onda je početkom 1991. godine naš današnji sugovornik, profesor doktor Aleksandar Durman, iznio pretpostavku da ta ptica nije golubica, već i jarebica. Ptica koja kada je u opasnosti njezinog gnijezdo hramlje, kako bi privukla grabežljivca na sebe i tako ga odvukla od mladih. Zašto je važno da je rebica hramlje? Zato što i bogovi kovači hramlju. U Staroj Grčkoj po toj se ptici nazivao ples, kojim se jednom godišnje slavilo Hefesta božanskog kolača i boga vatre. U tom Vučedolu nastala je možda i prva serijska proizvodnja metalnih predmeta. Prva kultura koja je napravila serijsku proizvodnju, ono što znamo u svjetskim relacijama, je opet Vučedolska. Ali čak i prije onaj proizvodnje prave bronce, već u vrijeme arsijske bronce, oni rade kalupe, dvodjelne kalupe. Međutim, imaju posebni trn od, od keramike rade za tu šupljinu za sjekiru. Međutim, ono što je zanimljivo, i tu imate jedan problem, kad salijete u tu šupljinu tekući bakar sa 1100 stupnjeva, ljevate ga u 20 stupnjeva, sraz metala i stiskanje metala je jako brzo. I u tom stiskanju metala predmet je manji za 1,5 do 2% od kalupa. I tu se doga događaju strahovito veliki pritisci od stijenke prema metalu. I stjenka se čupa pomalo i demolira. I kad vi izvučete taj predmet, vi ne možete drugi put ljevati. Sad, naravno, pitate se što su onda dobili sa ovim, ali... Takav tip kalupa vi možete otisnuti s predmetom koji želite. Dakle, gotovim predmetom otisnut ga u 50 kalupa... I onda pripremite 50 kalupa i ljevate u 50 kalupa. I prva serijska proizvodnja je zapravo serijska proizvodnja kalupa da dobijete onda sa istim predmetom da dobijete iste predmete. Dakle, u učervskoj kulturi prvi puta imamo 50 sjekira nađenih na jednom mjestu. Dakle, serijska proizvodnja je jednako u gram teških i jednake veličine. Prema tome, očito su od istog predložka nađeni, ali su u tim kalupima. Kasnije je čovjek a, naučio zapravo da može, može i par puta ljevati s time da je pokrpavao te sitne pukotine u stijenci i da ih je onda drugi put lijevao. Međutim, to nije dugo išlo jer je očito tu bilo problema, ali kasna brončano doba je vratilo se na dakle, dakle, te kalupe koje vidimo da su pokrpavani. Međutim, već onda u kasnim vremenima, posebno u rimsko vrijeme, onda imamo ljevanje u pijesak i onda je to serijska proizvodnja ljevanja u pijesak, to je ona i današnja moderna, to su sad već velike količine. U Bibliji, u knjizi o Jobu, nalaze se i ove riječi. Ali na kamen diže čovjek ruku, te iz korijena prevraća planine. U kamenu prokopava prolaze. Oko mu sve dragocjeno opaža. Žilama vode on tok zaustavlja. Stvari skrivene nosi na vidjelo. Ovo je jedan od ranih opisa rudarenja, pokušaja da se iz zemlje izvade metali i minerali koji su bili važni. Početci rudarenja nisu vezani uz metal. Ljudi su kopali rupe u zemlji kako bi iz nje izvadili kremen, žad, drago i poludrago kamenje, zemljane boje. Tijekom neolitika, novo kamenog doba koje je trajalo od oko 8000. do oko 2000. godine prije Krista, u području današnje Francuske i Britanije nastale su rupe u zemlji duge stotinjak metara. Ljudi su ih iskopali kako bi našli kremen. Najstari poznati rudnik na zemlji nađen je u današnjem Svazilandu, na jugu Afrike. Tamo je u Nguenija planinama pronađen rudnik star 40.000 godina. Nastao je kada su ljudi kopali u potrazi za crvenim okjerom, bojom koja se koristila u pogrebnim svečanostima. Najstari rudnici bakra nađeni su na Balkanu. U Ajbunaru, današnjoj Južnoj Bugarskoj, nalazi se rudnik datiran u 5100 prije Krista. To je rov dubog 20 metara, širok 10 i dugačak čak 80 metara. Tamo negdje gdje je to bilo on, u tim ranim vremenima, očito je to bilo i tajni zanat. Zato je taj metalurg, ne samo da je bio vrhunski majstor svoga vremena, bio je neke vrste poluboga. Oni, očito, u tom statusu koji oni imaju u naselju, i prije nego što su bili odvojeni zbog toga što su morali biti odvojeni, oni su očito bili posebno štovani. Tako dakle, da šamani i metalurzi su u tim ranim vremenima neki posebna dio populacije. Čak se vrlo često pokušava staviti šamana i metalurga zajedno, dakle daj koji mijenja strukturu prirode i tako dalje. Naravno, kad govorimo o rudnicima, to sad opet imate dodatnu priču. Naime, cijela mitologija je nastala iz tehnoloških problema vezanih s metalurgiju. Eto imate jednu banalnu priču, Snjeguljice je sedam patuljaka. Što su patuljci? Rudari. Uprosto ste rekli, koliko veliki rudnik mora biti? Pa Patuljak će se uvući u puno manju rupicu i iskopati metal nego neki korpulentni čovjek. Zato je upravo ta ideja, pa eto i do germanske mitologije dođe, da su patuljci, a patuljak je i onaj on, onaj koji pomaže uh, Hefestu. Dakle, vidite, patuljci su svuda, to su ti rudari. Oni su prvi rudari i oni su zapravo također polusveti u tim svojim procesima. Naravno, rudnice se onda otvaraju sve veći i veći. Imate jedan posebni problem vezan uz upravo cinabarit, uz živu. A to znamo iz antičkih vremena, da kaže da su robovi ubačeni u rudnike i živjeli su šest mjeseci. Jer udaranjem po rudnicima kaplje živine suze, tamo je takva velika količina isparavanja, smrtno otrovne žive, zapravo da su vrlo brzo umirali. A to isto španjolci, španjolski Franjevci u u Latinskoj Americi opisuju kako su Španjolci tjerali indijance da im kopaju rudnike vezane opet za živu. Rimski učenjak i pisac Plin je stariji u 34. knjizi svog dijela Naturalis Historija Prirodna povijest napisao je da je taj metal najbolji ali i najgori sluga čovječanstva. U Kuranu u Suri 57 piše da se u tom metalu nalazi strašno zlo, ali u isto vrijeme u njemu leži korist za čovjeka. Pin je napominje da nije priroda kriva za te smrti već čovjek. U rimu je prema Pliniju bilo nekoliko pokušaja da se taj metal učini bezopasnim. U sporazumu kojeg je Rim sklopio se truštanskim kraljem porsenom nalazi se članak koji je zabranio upotrebu tog metala u svemu osim u poljoprivredi. Plinije je smatrao da se s tim metalom ne bi trebale sjeći neke biljke i ubijati životinje. Koji je metal bio na tako zlu glasu, riječ je o željezu. Enciklopedija Britanika stavlja bakreno doba u razdoblju od 3200. do 2300. godine prije Krista. Brončano doba po tom računanju počinje oko 2300. i traje do oko 700. godine prije Krista. Nakon brončanog počinje željezno doba. Pa očito je osnovni problem kako sa 1100 stupnjeva popisane 1500 Dakle, to je to. Vi do 800 stupnjeva bacite jednu običnu vatru, ona će goriti do 800 stupnjeva, još malo uprišete zraka unutra ili malo na vjetar negdje to stavite pa će to onda doći do tog topljenja bakra. Međutim, činjenica je da ste vi morali dobiti metaluški proces vezan uz puhanje, upuhivanje zraka, dakle, puhaljke u, u taj proces, tek s time zapravo dižete temperaturu. Dakle, bez toga nema. Naravno, ostaje čudno pitanje kako je od onoga što mi možemo govoriti, već kad su uzeli, e, dobili, bučedolci proizvali puhaljku. Mjeh, tako rano, kako je to trajalo, gotovo 1800 godina trajalo do, do željeza ili 1500 godina do željeza, kako to nije brže bilo. Pa negdje se željezo u tragovini ranije nego tih 800, negdje ga vidimo i 1100, ali i to je relativno kasno. Željezo je jednostavno došlo kao neka druga varijanta tehnologije. Željezo ne ljevate, željezo kujete. Željezo je vjerojatno najrasprostranjenija ruda na Zemlji. Željezo na Zemlji nije samo proizvod evolucije i geološkog razvoja našeg planeta. Željezo koje se može naći na Zemlji, barem njegov maleni dio, došle i iz Svemira. To je takozvano meteoritsko željezo koje je palo na Zemlju. To meteoritsko željezo ima od 5 do 26% nikla i od 0,3 do 5% kobalta. Ljudi su prvo počeli obrađivati to meteoritsko željezo. Sumerska riječ za željezo Anbar, do sada najstarije riječ koja značava taj metal, sastavljena je od piktografskih znakova nebo i vatra. Ali meteoritskog željeza ima malo. Puno se više željeza nalazi u zemljinoj kori. Da bi iskoristavali tu rudu, rani metalurzi, morali su savladati neke nove tehnike obrade metala. Prema tome da vi iz rudnika izvučete Komad željeza, pa ne morate ni rudnik imati, željezo je problem, manji problem jer željezo su cijele planine Bosne su željezne, što crvene što žute, limoniti je žuti, a crveni je eh, taj hematit i vi već ne morate ni rudariti, vi ga skidate s površine, ali je problem kad to istopite, da to podignete tako visoku temperaturu, dobijete tekuće željezo. A s tekućim željezom ne možete ništa, jer tekuće željezo dok ga ljevate, proizvodite, vi ga odmah morate ljevati kao rudaču, vi ga morate ljevati u kalup, jer kad e, tekuće željezo koje dobijete ne možete prekovavati. Ono što se zove gusa ne peći, ono što je sve napravljeno od tekućeg željeza, to je tvrđe od klasičnog ovog željeza koji imamo, kovanog željeza, ali jedan put udarite to pukne, prema tome ne možete napraviti alatku, od tekućeg željeza. Tu se onda dodavalo neke kasnije u današnjim vremenima da dobijete čelike, do, dodaje se neki elementi i tako dalje, ali to je već novo vrijeme. Vi ste morali zapravo na neki način željezo odvojiti od nečistoća tako da to željezo e, nikad nije u tekućem stanju nego negdje u, kao med. Nešto u polutekućem. I onda se to staloži negdje na dnu peći, onda to izvodite i onda to prekovavate. Što duže kukujete to dobijete kvalitetno željezo. Ali samo takvo, a kad bi ono bilo tekuće, onda nikad ne bi kovali. Dakle, tu je u tom procesu prekovavanja, odnosno lijevanja je bio taj jedan zastoj koji je onda trebao vremena, valjda, da čovjek ga spozna. Starogrički pjesnik Hesiod u dijelu Homerske himne ovako je opjevao Hefesta, boga kolača. Muzo jasnog rla Pjeva i Hefesta slavnoga uma. On je skupa sa tenom, sjajnokom, poslima divnim ljude što žive na zemlji naučio, koji su nekoć prije nastavali spilje u gorama, kao i zvijeri. Ali, zahvaljujući Hefestu, slavnom vještaku, sada naučiše posle, te cijelu godinu lako, smireni, provode vijeku u vlastitim kućama svojim. Efest je bio bog, metalurga, kovača, ljudi koji su otkrili tajnu obrade metala. Ali ti su rani metali bili rijetki. Doduše, u nekim su grobovima nađeni kilogrami zlata, pakra, bronce. U grobovima, otkrivenim u varni, nađeno je i do 900 predmeta od zlata, narukvica, naušnica, prstenova. Ali ljudi pokopani u tim grobovima imali su neki poseban status. Njih je bilo malo sve se to mijenja dolaskom željeza ono je u istinu demokratski metal čava od bronce je rijetkost gotovo ukras čava od željeza je najobičnija stvar može se naći gotovo posvuda Naravno, već smo rekli u onom času kad sprelaze arsenske bronce na običnu, već eh, bog više nije olimpijski, na, na olimpu, hefest. Eh, oni ga vraćaju u nekim kasnim vremenima, očito u nek, zbog nekih tehnoloških procesa, pa ga vraćaju u natrag. Međutim, definitivno je željezo, demokratski metal, jer ga zapravo mi, arheolozi, koji ga kopamo i nalazimo ga u prirodi, odnosno u slojevima, nalazimo ga svuda. Bakra nećemo naći ni u grobovima i u dosta bogatim grobovima ako nije nešto iz specijalnog razloga negdje tamo taj komad bakra kao neki nakit, kao neki amulet ili oružje koje govori o statusu toga koji je sahranjen. Međutim, nema. U nasilju nikad nećete na podu kuće naći neku kuigu, bakrenu, brončanu dalje. Čak i onda kad je gorila kuća oni su raskopavali, jer su znali gdje su držali takve stvari, raskopavali podnice kuće da izvuku to bez obzira što mi vidimo puno toga Zarušeno kako je njihovo autentično vrijeme, ali očito su znali gdje imaju da bi, jer mi nikad ne... Vrlo, vrlo rijetko ja u svojih 30 godina kopanja možda imam pet predmeta koji sam izvukao iz naselja, drugo je iz grobova. Sad kad dođemo do željeza, onda ćete ga vidjeti svuda u uz grob ćete naći puno čavala naravno vjes je zabijen, u kući je bilo puno željeznih čavala koji su spajali neke grede, tako da u naselju u zalat imate i toga željeza na sve strane, dakle zaista niko nije trebao čuvati željezu, Jedanput kad se potrošilo odbacili ste ga i kopali ste novo ali željeza ima 5% u prirodi a bakra ima 0,2 prema tome, to je, su te relacije kako doći do rudača U 19. stoljeću danski arheolog Christian Jurgensen Thomsen suočen s problemom klasificiranja velike kolekcije skandinavskih starina Narodnog muzea u Kopenhagenu, stvorio je sustav klasificiranja prema tehnološkom razvoju u Europi. Tehnološki razvoj određen je prema metalu koji je korišten za izradu oruđa i oružja. Thomsen je tako prapovijest podijelio na kameno, brončano i željezno doba. Kasnije je ta podjela postala finija, dodano je bakreno doba. Tehnološki napredak čovječanstva ovisio je o dominantnom materijalu. Nakon kamena došao je metal i on je promijenio gotovo sve. Arheolog Colin Renfrew smatra da je s metalom, prije svega bakrom i broncom, počelo vidljivo raslojavanje društva. Bogati i moćniji pokopovani su s predmetima od metala. Robert Forbes u knjizi Drevna metalurgija tvrdi da je metal duboko utjecao na ekonomiju. Metalni predmeti, prstanovi, ogrlice, oružje i oruđe omogućili su da se zgrnu prva bogatstva. Postalo je moguće stvaranje društvenih klasa temeljenih na relativnom bogatstvu. Metali koji su se razmjenjivali po težini bili su u žitarice najraniji oblik novca. Metal i metalurgija promijenili su ljude i društvo. Govori profesor doktor Aleksandar Durman, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Pa gledajte, imate još jedan dodatni problem, da paralelno i sa brončanim dobom mi imamo jako puno kamena, kameni halatki. Nema više sjekira, onih nekih oružja tog tipa, ali mikroliti ono za rezanje od tog vrlo tvrdo kamena, u onom južnim prostorima je to vulkanska stjena vezana koju mi nemamo, ali mi imamo rožnjak, dakle, taj rožnjak je trdoći čelika, vi trebate doći do čelika da tek onda zamijenite kamen. Prema tome, do željeznog doba mi paralelno u sve ostalo, kad trebate nešto specijalno raditi, onda režite to s takvim kamenim oštricama. Sa tim prvim metalom vidimo i vertikalnu jerarhiju društva. Mi u učedovskoj kulturi vidimo pokojnika koji je sahranjen sa zlatnom sjekirom i zlatnim bodežom. Imate u Crnoj Gori, u Tivatskom polju, jedna kasna, kasna faza vučadolske kulture, dakle došli su čak do tamo. Dakle, više grobova ima, jedan je taj baš sa zlatnom sjekirom, zlatnim bodižom i u punđi, u Kosimu je nađeno pet zlatnih karičica, neka vrsta prve krune. Prema tome, očito vidimo je vertikalnu hierarhiju društva. Oni su se kretali, oni su širili okolo, oni su i postizavali, dakle, neki u tom smislu i napredak mimo proizvodnje hrane mogli su dodatno zarađivati i puno više nego što je upravo svojem znanju, svojom tehnologijom. E, vidimo dosta toga što metal donosi i što na neki način otvara neke nove pretpostavke za društvo. Naravno sa željezom to onda ode još do kraja. To je onda i kelska i grčka civilizacija, klasična grčka, a onda posebno Rim koji onda eto leži i živi na tom svom oružju vezanog uz željezo. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su pripremili glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojunđić, emisiju snimio Zvonimir Vajdić, a u i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.